65. Varuna, divinitate primordială. Devi și Asuri. Imnurile nu prezintă cea mai veche formă a religiei vedice. Diaus, zeul legiondo european al cerului, dispăruse deja din cult. Diaus se scrie D-Y-A-U-S. său a ajuns în epoca vedelor să însemne cerul sau ziua. Vocabula, indicând personificarea sacralității uraniene, a sfârșit prin a desemna un fenomen natural. Este vorba de un proces destul de frecvent în evoluția zeilor celești. Ei pălesc în fața altor zeități și devin di otiosi Se scrie d i, -I spațiu o t i -O -S i Doar în măsura în care este venerat ca zeu suveran, reușește un zeu celest să-și păstreze prestigiul inițial. Totuși, poeții vedici își amintesc încă de cerul care știe totul. Paranteză paranteză, Atarva Veda. Se scrie A, T, H, -A R, V, A, spațiu, VEDA, un roman, 32,4, închid paranteza, și îl invocă pe cerul părinte. Giaus Pitar. Se scrie D, Y, A, U, S, P, I, T, A, R. Giaus este prezent și mai ales în cuplul primordial. Ea va pri cerul și pământul. Se scrie D, Y, A, V, A, P, R, I, T, H, I, V, I. Foarte curând, locul lui Diau a fost luat de Varuna, zeul suveran prin excelență. Nu se cunosc bine etapele care au precedat promovarea sa la rangul de rege universal, samraj. Varuna este desemnat mai ales cu titlul de Asura, titlul pe care îl posede și alți zei, de pildă Agni. Or Asuri constituiau familia divină cea mai veche. Textele vedice fac aluzie la conflictul care i-a opus pe zei, Deva, Asurilor, acest conflict va fi larg înfătișat și comentat în epoca postvedică în textele Brahmana, tratate consacrate misterului sacrificiului. Într-adevăr, victoria zeilor a fost hotărâtă când Agni, la îndemnul lui Indra, i-a abandonat pe asuri care nu pot să dau sacrificiul. La puțin timp după aceasta, Devi l-au răpit asurilor cuvântul sacrificial. Indra l-a invitat atunci pe Varuna să treacă în regatul său.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 Această identificare a făcut posibil un șir de speculații ezoterice asupra misterului biunității divine.